spelar det nu in här då visserligen men alltså, jag vet inte, hur ska vi göra med såhär ljud i början ska vi ha det eller inte för min del så går helt tycker att jag bara går rätt på introt Det här är 2017 års allra första flaggpodd som du lyssnar på just nu Per heter jag och David sitter bredvid mig Det gör han Som vanligt Ja, mitt emot till och med Mitt emot, ja, ja. Det, som, det, som det brukar vara Vi Ja, Hemma hos mig Men, och... men äh, nytt år, ja. ny tidsålder Så jag, har ju, jag kör ju digitalt idag Ja det är ju chocken, alltså, och jävla vad liten text det var. Ja jag vet eh, Men eh, jag har mitt manus i mobilen idag i alla fall Ja, mm. ja jag kör ju på en iPad Det är visserligen en iPad mini men ändå en iPad Så att det är mm. ju ändå en läsbar eh, storlek på mm. min text här Ja hur har eh, slutet av det förra året och <går> början av det här nya året varit för dig till? <går> ja men det har varit, eh, jag har hållit fanan högt kan man säga Var passande Ja <går> verkligen Nej, jag har varit jättebra. Eh, absolut ingenting att klaga på. Eh, bortsett från lite trötthet och lite hemtäntor och sådana saker. Men eh, de är borta och avklarade och sådär. Så att nu, nu får jag min belöning när jag får sitta och surra om eh, flaggor. Det känns mycket bra. Och nu är det bara vädret kvar att klaga på då? Ja, exakt. Mm. För det är ju... Ja, vi har ett ämne för dagen Såvida ja, vi. Så vi inte har några andra nyheter att ta upp. Jag har ju inte lyckats få tag på den här personen i Kivik som skickar. Inte in jag heller flaggat på eller. Vi får göra en tycker jag, en insats på Twitter och verkligen försöka uppmana folk till att retweeta och sprida och hitta någon lämplig hashtag. hashtag Kivik eller hashtag Österlen eller hashtag skåneflaggor eller någonting bara. Ja, Ja, det skulle ju vara jättekul Att få tag på den här personen Ja, det vore kul höra, Hur tänkte du? Ja, Och hur inte hur tänkte du, du, hur tänkte du <laughs> ja. hur, ser, hur ser din flagga? Ja. ja Men nej, så att Vi går väl Hyfsat rakt på ämnet då Ja, vi får det Det är väldigt roliga ämnet som Du <laughs> drog senast ja. Fula nationsflaggor Ja och jag har ju letat och håll, hållit för ögonen och oh, varning utfärda, utfärdas. Ja, vanligtvis så brukar jag ha lite koll på vilka flaggor du har valt men den här gången så har jag inte den blekaste. inte Jag vet att du har pratat om några. Ja. Har nämnt fler än två. Ja. Har sagt att nu har jag mina. Ja. Så jag har inte en susning heter Nej. det. Nej. Det så blir när man ska säga om man inte vet om man ska säga suck eller susning. Då blir ja. det en sukning. Ja. Jag vet inte alls vad det är för någonting du har. Nej, det är det, Jag har nämnt tre tror jag. Ja, det är det kanske. Ja. Så att det är två av dem. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Du vet åtminstone en som jag jag tror du vet den andra jag håller också. Ja. Ja. Ja? Ja? Ja? Jag är inte helt säker på det. Spännande ja. Men. Nej, men nu, nu vill jag veta här Vilken Aha, okay. är... Börjar du? Ska jag börja? Ja. Ja. Förresten, jag kan ju säga också Innan vi inleder det här Att en av våra trogna lyssnare Min sambo Aha, just det. Hon pratade när vi tog en liten promenad I slutet av det gångna året Så pratade hon om Lite catchphrases Och sånt där som vi tydligen lägger oss till med här Jaha Ja, ja jag gillar ordet fantastiskt ja. Ja. Eh, Och dessutom så Anmärkte hon på att hon är en av dem som ivrar för att vi ska säga vad vi tycker Om flaggen och verkligen ja. ge ut stjärnor Och betyg och så uh -huh. Och när jag då tydligen påfallande ofta När du har nämnt in säger Jag tycker något liknande och ändå inte säger något <laughs> ja. Det är en av sakerna som hon sa att jag absolut inte Fick lov att säga i den här på Okej okay, börja du ja. Vad Okej. har du för ful flagga? Jag har en fullständigt redervärdig flagga. Ja, oh, intressant. Oh. Det här ska bli kul. Ja, och det är Tuvalus flagga. Tuvalus flagga? Ja. Den blandar blått. Ja, det kan man dunka. <laughs> Tuvalu är en ögrupp i Silla Havet. Har du hört den förut? Bestående av tre små öar och sex atoller. Landet har drygt 10 000 invånare och är en självständig stat sedan frigörelsen från Storbritannien kanske? Storbritannien, ja. Ja. 1978, efter den FN introducerade dekoloniseringsprocessen som startade i och med att andra världskriget tog slut. Ja. Flaggan är en blå kolonialflagga. Alltså en, ja, en sådan här vanlig tråkig med... Union Jack upp i vänstra hörnet Och jag har också nio gula stjärnor på. Placerade på samma sätt som landets nio öar ligger rent geografiskt. Mm -hmm. Lite naturaktigt ja exakt, ja precis. Okay. Det, men de, de hänger. Man måste hänga flaggan eh, vertikalt för att de ska eh, hamna rätt eh, kan man säga. Aha. Ja, okej. Okay. Så att när den är liksom horisontell och ser ut som den ska Som det brukar vara som de, Ja, precis då, då ser det inte rätt ut Utan den måste hänga uppifrån och ner, så att säga mm -hmm. För att öarna och stjärnorna ska vara korrelerade, så att säga Okej, okay. ja. Ja, spännande Mm Fram till 1976 så hade Tuvalu gemensam flagga med Gilbertöarna Vilket idag delvis utgör Kiribati eh, eh, Vars flagga var varit på tapeten tidigare Betydligt vackrare mm, mm, mm. <laughs> På den tiden så hade de en blå kolonialflagga med Kiribatis nuvarande stadsvapen på mm. Mellan 1978 och 1995 flem, eh, Såg flaggan ut som idag men därefter så uppstod vissa kontroverser och ändringar Vilket jag tror vi också har varit inne på lite ytligt i tidigare avsnitt mm. Eller så har vi pratat om de, de bytte det off the record Och sen bytte tillbaka Ja, kommit till det Ja, förlåt ja. Spoiler alert ja. Först togs en av stjärnorna bort För att lämna endast åtta kvar Vilket var tänkt att symbolisera de åtta öar som vid det tillfället var bebodda Namnet Tuvalu betyder för övrigt just Åtta tillsammans, eller åtta öar, på språk Och så är de nio. Mm. Hos Brexit. Mm. Men det är just att det var åtta som var bebodda. Ja, jag förstår ja. Sen bytte landet helt flagga, 1996, till en typ tricolor, horisontell, med två smala röda band upp till och ned till. Ett dubbelt så brett ljusbrottband i mitten med en vit trekant dekorerad med landets statsvapen inskjuten från flaggstångssidan. Dessutom så skildes de här röda fälten av från det blå med två smala vita ränder. De åtta stjärnorna fanns också med, utspridda över de här tre ränderna. E, vita var de då mm -hmm. stjärnorna. I typ samma form? Bara ja, du... inte riktigt. Alltså... E, nej, e, Lite mer... Ja, jag vet inte, jag ska säga. Det är inte geografiskt placerade, så kan man säga. Ja. Mm. Den flaggan var dock officiell i endast ett drygt år. Eftersom den ansågs vara ett steg bort från den traditionella monarkin och istället ett steg mot en republik så, så gillade inte folket det. Nej. Utan istället så återtogs den tidigare använda kolonialflaggan med nio gula stjärnor på. Det var nämligen så att på en av de här nio öarna Så blev folk så upprörda Att de högg ner flaggstången När den nya flaggan Hade hissats Så kan det gå till övrigt... Flaggor berör man ju. Ja tydligen Den nionde ön är för övrigt nu Befolkad på grund av att det inte fanns Så mycket plats på de andra åtta mm. Det säger något om Hur stora de här öarna är När inte 10 000 pers på plats på dem Ja. Mycket kan ju säga om den här flaggan då Som på många sätt Gör mig bedrövad Djupt bedrövad För det första vad jag anser om kolonialflaggor eh, generellt bör ju vara allmänt känt vid det här laget för den som brukar lyssna. Ja, jag, jag har ju nämnt det förut. men Jag tror att Union Jack finns med som ett ämne här. Och när vi drar den ja. så kommer ju du och... Ni kommer, ni kommer att höra när... Kommer sjukanmäla då, mig då. då. David får hjärnblöppning. Ja. ja. Men ju mer man läser om eh, kolonialflaggor desto tydligare blir det ju vilket... Stockholms syndrom som alla de här kolonierna lider av rädslan för att överge det som representerar den brittiska överhögheten och skapar något eget att identifiera sig med är ju fullständigt beklämmande dessutom så är den blå färgen i just den här flaggan, tuvalu flagga den är ju så erbarmligt ful och avviker på ett Ytterst osmyckrande vis Från den blå färgen i Union Jack Ja, för jag tänkte Fidgi har ju också ljus ja, ja. Men den har du inte lika stora problem med då, eller? Eh, återkommer till det också ah, okay. Ja, okej eh, Sen har vi då de här nio stjärnorna Som eh, typ pekar åt alla möjliga håll Och ligger utspridda på samma sätt som Alltså på ungefär lika strukturerat som Legobitarna på golvet i min sons rum Typ <laughs> eh, <laughs> Det tycks dessutom inte finnas någon Som direkt vet åt vilket håll De här nio stjärnorna ska peka Eller varför eh, När man läser på Flags of the World då, Vilket jag gör i alla fall När jag rekar inför de här avsnitten eh, Så eh, står det att Det var någon på Flags of the World Som skickade ett antal olika varianter Av den här flaggan Till Tuvalus regering För att få reda på vilken av dem som var korrekt Mm Eh, och till svar fick de bara, eh, helt utan någon motivering, att eh, en av dem var rätt. Och resten <laughs> var fel. De hade valt, okej okay, grabbar, vilken ja. är rätt här? Men jag jag föreställer mig att de fick liksom ett mail från Flags of the World. Och så är det någon i, i den här regeringen som typ består av, jag vet inte, 15 pers eller någonting. Det, det är liksom... ja. Det låter högt Ja. <laughs> eh, och som bara liksom så här, åh... Oh, eh, det här var ju en jobbig fråga, jag har ingen aning Är det någon annan som vet? Nej, <laughs> okej Men ja det, det Han, är han har ju här. några alternativ Den där ser bäst ut ja. ja. Den måste det vara Och så svarar man på det mejlet Och förklarar inte varför, men det måste vara den Sammantaget Så kan man säga att den här flaggan ser ut Ungefär som en pöl Möglimjölk Med Union Jack uppe i vänstra hörnet som en hund sen har gått förbi och kissat på. Det var en av de bästa förklaringarna jag någonsin har. Ja. Hur många stjärnor blir det på den här då? Inte ja, alltså, nio då antar jag. En av tolv usbekiska stjärnor kan jag kosta på mig. Det blir en eller? Ja. Jag vet inte om jag har noll som alternativ. I så fall är det ju nästan typ noll. <laughs> 0,25 <laughs> nästan, nästan typ noll stjärnor alltså från David ja. till Tuvalus flagga ja. men det är ju spännande just det här med det har också reagerat på alltså det, placeringen kan man ändå köpa även om man måste vrida på flaggan för att det ska bli rätt ja. men spetsarna åt vilket håll de ska vara, ja. så det verkar ju vara total anarki ja det, det är det Och, men på ett sätt är det ju lite kul så att, ja men vad fan det Orka bry sig om vilket håll de där Ja, vad ni vill, herregud Så ja. Men på, på ett annat sätt Om man gillar ordning, vilket ju kan vara Trevligt emellanåt, så känns det ju lite som att Men, va? Ja ja Verkligen Men vad fint, tack för det Nej, inte fint Nej, just det. Ja. Vad va, tycker du? Vad va fult ja. jag, jag tycker något liknande ja. Nej. Alltså, jag tycker ju att den är ju, den är ju, jag tycker den är lite rolig. Jag blev faktiskt glad när jag bytte flagga. Ja, för ja. att den nya flaggan var så oerhört mycket finare ja, Och det eget som du precis var inne på. Ja, verkligen. Och sen så bytte man tillbaka typ och la till en mm. till. Då, så att, det här hade jag faktiskt inte koll på. Att man, och, Alltså. Äh, alltså på, på, ett, på ett sätt, så, som sagt, du gillar ju det här med. Gör vad ni känner för ja. så mm. Och på ett annat sätt, men vad håller ni på med Och just det här att de är rätt Men man måste vända på flagg Och det blir ju bara, nej men sluta nu Så, ja En ja, Okej, okay. ja. skönt kanske en, kanske en och en halv Just med tanke på att jag, jag gillar lite den anarkin ja, Okej, okay. ja Men jag tycker det, det hade varit finare Om de hade hållit fast vid att göra något eget Mm, mm. minst sagt Ja mm ja hade ju företaget, den flaggan de bytte till då innan de bytte tillbaka mm. Den flaggan, fast utan stjärnorna hade ju känts det hade riktigt varit. schysst Ja, ja. faktiskt ja. För den var, den var fin i sin upplägg ja, ja, verkligen Allt möjligt mm. Så, gör om, gör rätt Hälsig var du Igår ja. Ja. Din tur Min tur Jag, ja, det Alltså, jag gillar ju ganska många av sådana och så att hitta fula. Det var inte jätte Inte så lätt som jag hade trott. Nej, faktiskt jag håller med dig. Där, men... en, en del är ju så att de är ful snygga. Ja. Men jag hittade två som var som jag tyckte var rent igenom vidriga. Den första är Centralafrikanska republiken. Ja, just det. Den visste jag. Om. Ja. Ja. Centralafrikanska republik, bara namnet är ju. Ja, det är jättelångt och jobbigt ja, Vi kan kalla det bil Eftersom den engelska förkortningen är då Central African Republic Car aha okej okay. ja. mm. Bil blev Formellt självständigt från Frankrike 1960 Men faktum är att man antog den flaggan Som man använder nu två år innan dess oh, ja. mm. Det är ju lite intressant mm. Därför att Flaggans formgivare Barthélémy Boganda Han var genom sitt parti Musson, fritt översatt, rörelsen för det svarta Afrikas sociala utveckling. Han var aktiv för att landet skulle bli självständigt. Och då 1958, samma år som flaggan antogs, så blev han premiärminister i den nyutropade republiken, som då formellt var ett franskt autonomt territorium. Mm. Boganda, han dog 1959 i en flygkrasch med mystiska omständigheter. Bland annat så sägs sprängmedel att hittas vid och Och såväl franska säkerhetstjänsten som hans egen fru misstänktes att ha varit inblandad i den här kraschen. Kanske säga lite om hans popularitet bland eh, på hemmafronten och inte annat. Mm -hmm. Boganda, han ville med den här flaggans utformning markera samhörighet mellan europeer och afrikaner. Och jag tänker... Sydafrikas flagga är ett ja. briljant exempel på där man vill ha något nytt med ändå att markera samhörighet mm. och, så, och lyckas med det. Mm. Centralafrikanska republikens flagga är ett exempel på när det inte vill sig överhuvudtaget. <laughs> Flaggan då, för den som inte känner till, har fyra horisontella fält. Uppifrån och ner i blått, vitt, grönt och gult. Och vertikalt längs mitten går ett rött fält som är lika brett som de andra fälten är höga. Mm. De fyra fälten eh, ska symbolisera Frankrike, blått och vitt, mm -hmm. och Afrika grönt och gult. Just det. Och det röda då samhörigheten dem emellan. Mm -hmm. Därför då går sådana som sorts band som binder ihop de här fyra med varandra. Jag tycker att flaggan hade kunnat funka om han haft fyra fält. Uh -huh. det, det är ju det här röda som gör den rörig bortom rimlighetens gräns. Alltså, det... Och dessutom som grädde på och lök på laxen och allt vad det heter Så finns det en gul stjärna i det blå fältet Nära det övre ja, vänstra hörnet mm, mm. Som ju känns som att Vi, vi ska ha in en flagga, en flagg, en stjärna också ja. Ska jag sätta den i mitten? Nej, ja. där händer det ju så mycket var... <laughs> Vi sätter den någon annanstans ja. För att ta bort det minsta lilla spåret av symmetri Vi skulle kunna hitta i den här ja. flaggan Det är ja. kanske är den stjärnan som du gjorde sig av med som hamnade där bara helt plötsligt. Kanske. Ja. Nej, men det här är rörigt och inte speciellt vackert. Jag tänkte om den svensk-norska unionsflaggan kallades för sillsalaten ja. på grund av sitt röriga <laughs> vänstra hörn så känns det här då som någon sorts äggsallad med en ketchupsträng över mitten eller någonting sånt. Det blåa... Ja, det är också är bra. <laughs> en bra förklaring. Ja. <laughs> men... Ja, jag hade ju kunnat nöja mig där Ja, det hade du Det hade jag <laughs> det räcker Men jag vill inte missa en chans att prata Centralafrikanska republiken Och, och, och inte då få prata Bindgallen-diktator Nej, lite, vi måste ju ha lite Odemokratiska orättigheter eller Omänskliga orättigheter Annars blir det ju inte flaggpodden Nej, nej precis <här> Men det är då faktiskt inte Barthelémi Boganda som jag tänker på Utan hans kusin Sean Bedel Bocassa mm -hmm. Bocassa han blev utsedd av faktiskt en av hans andra kusiner, David Dacot mm -hmm. så han blev president 1960, Dacot, då när centralakanska republiken blev självständigt mm -hmm. Bocassa blev då utsedd att leda landets armé okay. och det gick väl inte så ja, 1966 tog han nämligen makten i en statskupp och då talade han till folket i radio och sa ungefär följande Centralafrikaner, centralafrikaner, detta är överste på kassa som talar Klockan 03.00 i morse tog armén över regeringsmakten Dakos regering har avgått Rättvisans timme är slagen Bourgeoisin är utplånad En ny era av jämlikhet har inlett. Centralafrikaner, var ni än är var trygga i att armén kommer att skydda er och era tillgångar. Länge lever den centralafrikanska republiken. Jag håller det här i minnet nu, för att nu blir det intressant på riktigt. Okay, uh -huh. Därför att frågan är väl hur det blev med den här jämlikheten och rättvisan. Uh -huh. Det var nämligen så att Bokassa... var på väg. Du, Ja, du skulle kunna ana, men det här är verkligheten. Det är mycket värre än dikt. Ja. Uh -huh. okay. Bokassa, han började med att gå och ge alla viktiga regeringsposter till sig själv. Inte till sina kusiner, <laughs> Och han införde en regel om att tjuvar skulle få ett öra avskuret för sina två första brott Och vid det tredje skulle ena handen huggas av mm -hmm. Och dessutom så ska han ha beordrat och bevittnat en massaker på över hundra skolbarn Som dömdes efter att ha vägrat köpa skoluniformer från ett företag som ägdes av en av hans fruar mm -hmm. Mm -hmm. Men det blev värre än så Efter sex år vid makten så utsåg han sig till president på livstid men det blev tydligen tråkigt För bara fyra år senare så omvandlade han Centralafrikanska republiken till Centralafrikanska imperiet Och lät sig krönas till kejsare Under namnet Bokassa den första. ja ja Och ände skulle man kunna lägga till det också mm -hmm. Den här kröningen den kostade Ungefär 80 miljoner dollar I dagens penningvärde och ruinerade i princip Hela landet okay. Och i den vändan Så funderade Bokassa också Faktiskt på att byta ut landets flagga han hade inspirerad av Qaddafi konverterat till islam, som han var, han var muslim i ungefär ett år, <laughs> men han lät flaggan var. Ja. Efter tre år som kejsare så störtades han av franska fallskärmstrupper och hans företrädare David Kå återinstallerades, och centralafrikanska republiken blev just en republik igen. Det var ju skönt. Ja. Bokassa han flydde då landet och när han återvände i mitten på 80-talet åtalades han för bland annat kannibalism förräderi och mord. Mm -hmm. Han frikändes från kanibalism faktiskt. Men han dömdes för de andra till döden, men det omvandlades till ett livstidsstraff. Och senare så slutade han att han frikändes och dog i sitt hem i huvudstaden Bangui någon gång i mitten på 90-talet. Ja, 3 november 96 då det här. Jag var tvungen att googla honom för att få se hur han ser ja. ut. Ja. Han ser ju kejsig ut. Den där kronan sägs som han fick sägs har kostat bara den typ fem miljoner dollar eller någonting sånt i dåvarande penningvärde. Ja. Och här är hans lyckliga hustru också. Ja, de ser verkligen... En av dem. Big happy family. Ja. Så det var... De är säkert kusiner då. <laughs> ja. Skulle inte få honom. Åh, jösses! Kolla den här då! Ja, ja, menar det? Ja, det var alltså en bild på honom iförd kungakrona mantel och... Någon sorts... Jag vet inte, om det är någon sorts tron han ska sätta sig på med en gigantisk guldfärgad ön eh, bakom. Eh, googla den där snubben så får ni se själva. Bokassa, alltså. Det var... Ja... Det är ju spännande hur med såna människor all form av smak bara försvinner när man blir så oerhört korrupt och maktigalen. Mm. Du menar att det fanns någon form av smak innan alltså? Ja, det kanske inte gjorde, men mm. om den fanns så försvann den allvärldens väg när han blev kejsare. Ja, ja. Och mm. Kassa, den mm. första, mm. och hände. och siste. Ja, det hoppas vi jävla. ja. Men flaggan då, Aj, eh, rörig och usch eh, Och ja, det blir nog inga höga betyg i den här podden Det blir en A for effort Men eh, F som i failure, en etta <laughs> Jaha, Inga okay. större utsvävningar här inte Nej. Jag vet att du faktiskt jag, uppskattar den här ja, jag, jag, jag gör ju det, i, i egentligen <laughs> <laughs> Egentligen men, eh, nej, men det som, det, jag, jag tycker ju att de, här, de fyra fälten känns eh, liksom uppfriskande, de fyra horisontella fälten. Det hade funkat om man hade lämnat det där, ja. då hade det kunnat... Eh, då, då hade med. den varit till och med snygg skulle jag säga, mm. då hade jag kunnat kila upp till kanske en sju av tolv eller någonting sånt men med det det den utan röda, stjärnan då eh, Ja just det, stjärnan ja det är Den också. Men, <laughs> bidrar ju inte på ett positivt sätt men den är, Nej det gör den inte Den känns ju malplacerad Och, och bara liksom eh, Onödig eh, Däremot inte hälften Så onödig som det där röda bandet Mitt på <laughs> eh, Med det röda bandet så, så, så kan jag ge den Tre Oj, ja. det var högt. Ja, det tycker jag. Men det är, det är ändå, ja. Ja, Men som sagt, A for Effort, eftersom tanken bakom, alltså förklaringen till att fånga den gör, ja. är jättefin. Ja. Markera sannolikhet och vi vill nog på samförstånd och allt som så. Ja. Men det lyckas ju inte alls. Nej, <laughs> Nej men det var, du sa väl något annat tillfälle i ett sms till mig att det ser ut som en, en en hög med böcker som är obundna. Ja. <laughs> Ja, och och det, den, den gillar jag också den den faktiskt men, och, det, och det är väl det ja det bestående intrycket egentligen jag tyckte det var spot on faktiskt. Men, men jag är ändå liksom så här. a for effort som du säger och jag gillar ändå de där fyra horisontella ränderna, så därför får den tre av mig. Mm. Ja, över till nästa. Nästa, ja. Du har en till som inte har, har ingen aning. Nej, du, du, jag, du, du har ju pratat om några stycken, men ja, du ska få. Ja, det här är ju en flagga då som är eh, baserad på ett annat av mina hjärtebarn. <laughs> det vill säga de panafrikanska färgerna. Mm -hmm. Mm -hmm. En horisontell trikolor i grönt, gult och rött med nationalemblemet placerat mitt i. Och nu ah, ja. vet du vilken flagga det är. Ja, det tror jag. Mm. Det är Etiopien. För övrigt, med sina hundra miljoner invånare, befolkningsmässigt världens största land utan havskust. Nej, det har de inte, nej. Nej, kuriosa för den som inte visste det. Blir man av med en Exakt, precis. Mm. Hur som helst. Det gröna representerar fruktbarhet och naturrikedom och hopp. Det gula representerar fred och frihet och det röda blodspillan genom historien. Precis som vanligt. Ja. Och det här nationalemblemet då, då består av en gul femuddig stjärna med fem strålar på en blå cirkel. Och det representerar landets ljusa framtid. Strålarna och stjärnan sägs dessutom stå för jämlikhet bland befolkningen. Oavsett etniskt ursprung, kön och trosuppfattning. Den blå färgen står för fred och demokrati. Och detta kan man ju le lite i mjögg om man vill. Ska vi gissa att folket i Darfur inte riktigt håller med om knapast? Mm. Eller vänta, är Darfur i... Nej, det var ja. Sudan där Ja, då får vi klippa på det. Du tänker på Ogaden. Ogaden tänker ja, jag på. Ja. ja. Ja, just det. Ogaden. Ska vi ta om den? Ska vi? <laughs> <laughs> Eller så det som det är. Ditt jobb. ja. Jag det på något nytt sätt mm. I'm on a roll here <laughs> uh, I alla fall Faktum är att Epiot EPO igen Det blir bara bättre och bättre uh, just, just. Uh, Etiopiens flagga har en historia Som rent estetiskt uh, Estetiskt kan framkalla Vissa nostalgiska känslor Sett till hur den ser ut idag uh, Under Haile Selassie så pryddes tricoloren av ett lejon med en krona på huvudet och en spira i handen. Efter att han störtats i en militärkupp 1974 plockades först kronan bort och spiran ändrades till ett svärd. Men sen tog lejonet, togs lejonet bort helt och hållet. Fram till 1987, då Folkrepubliken Etiopien den demokratiska dessutom, ja. bildades och ett enligt kommunistiskt statsvapen placerades mitt i flaggan. Kommunistregimen föll sedan redan 1991 och då återgick man till den här rena trikoloren utan några krusiduler innan nuvarande nationalemblem införlivades 1996. Fortfarande eh, finns det dock många som anser att tricoloren helt utan några heraldiska inslag officiellt bör vara landets flagga, även om regeringen konsekvent propagerar för den nya med eh, nationalemblem på. Eh, personligen så anser jag, som jag nämnt tidigare, eh, att eh, nationalemblemet ser ut ungefär som ett ölunderlägg. Ja. Ja. Eh, oavsett hur mycket jag än gillar öl, för det gör jag, så tycker jag att den ser för jävligt ut Ja, det ser för jävligt ut ja. Ja. Eh, de panafrikanska färgerna i sig är illa nog eh, men utan emblemet så vore flaggan i alla fall möjlig att titta på utan att vara ångest <laughs> så jag kommer fram till två av tolv usbekiska stjärnor med emblem fyra av tolv utan två med det var generöst mm. ja det börjar liksom då man ställer den i proportion till Tuvalu och då blir den ah, lite okay. vassare. Ah, liksom. ja, mm. Ändå är i betygskalans kalla regioner. Ja, precis. Nej, eh, ja, det är hemskt bara. Ja, alltså med den här blaffan i mitten blir det ju bara vidrigt. Mm. Till skillnad från dig så uppskattar jag ju de här färgerna. Jag tycker att grönt, gult och rött är rätt snyggt tillsammans. Ja. Och jag tycker att flaggan så som den ser ut under High med judalejonet i mitten är riktigt snygg. Ja, då var den snygg. Det är ja. Därför att den detaljen är riktigt tjusig faktiskt. Ja, verkligen. Det är en av mina... Ja, det är alltså nästan en av mina favoriter med den detaljen på Utan dras den ner lite lite tråkigare så. Mm. Men med det här ölunderlägget i mitten så är det ju Första gången jag såg den ja. så tänkte jag att Vad fan har ni gjort? Mm. Ja. <laughs> och nej ja, Två är högt alltså Du tycker det är? Ja, ja, ja, jag tycker det är högt mm. Det är ju faktiskt nästan, nästan Så att centralafikanska republikens flagga är finare du gav den? Ja, det, jag det tycker, jag, alltså. det tycker jag är ju definitivt att den är. Ja. <laughs> och den gillar jag ju inte alls. Nej, men den här är ja. <laughs> ja. ja. Ska jag ta nästa då Eller, Du, var, du jag var. Jag var, klar där. Ja, du var, ja. Du var ja. Helt, helt färdig. Helt slutte. Ja. ja. <laughs> då där. Ja, många var ledsen på det också. Ja, ja. Det, jag förstår dig säger. Ja. Jag ska vara tillåtlig för den som. Händelsevis kanske tror något annat. Min sambo är hemma alltså. Så att jag inte ensam. Det var hon inte förra gången heller. För er som tror att jag försummar mitt barn så har ni bara nästa rätt. Eh. <laughs> bara nästa. Ja. Mitt andra land eh, vet du nog kanske vilket det är också. Jag har ju pratat om den mm. Brunei. Brunei, Brunei. Ja. Mm. Brunei ligger på en ö. Som till största delen upptas av Indonesien. Men det är ett annat land, nämligen Malaysia, Malaysia. som omsluter Brunei. Just det. Och av de här tre så är Brunei det enda landet av dem som är helt beläget på den här ön som är Borneo. Just det. Brunei är till ytan något större än Halland. Och har ungefär en halv miljon invånare. Och jag skulle väl vilja säga utan att ha... Läst på mer så skulle jag nästan kunna påstå att utan tvekan rikast av dem Är en som dessutom är en av de rikaste i hela världen ja. Sultanen Hassanal Balkia Mycket god vän med vår egen kung Ja, alltså det, han är ju en man nära folket ja. Åtminstone man ska tro kung Karl XVI Gustav ja. Som efter statsbesök i Brunei sa bland annat det här om sultanen vi citat igen. Ja. Han har ju kolossal närhet till, till folket. Han är ju. Um, först ta som exempel hans födelsedag så tar han emot 40 000 människor här. Det är ju open house på sitt uh, palats som är då stort självklart, för annars får man ju inte plats med 40 000 människor Vår kungen ska inte härligt. Och sultanen är upptagen sådan. Därför att utöver att vara just sultan så är han, eh, häng med nu, premiärminister, försvarsminister, överbefälhavare, finansminister, samt utrikes- och handelsminister. Och diagnostiserad med paranoid schizofreni. Ja, yes, så till och med det. Nej. Nej, <laughs> <laughs> men där så har han tolv barn. Jaha. Så mm. han <här> ligger i. <här> Hur många fruar är det ibland? Eh, tre, vad jag vet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men, det är Men de Eller kusiner <laughs> Säkert ja. Men flaggan då? Ja. Jag tänker att om man gillar älvsborg, asymmetri och lämlästade kroppsdelar så kan den vara tilltalande ja, o, o. <laughs> Så det vill säga, jag tycker inte om Nej, det framgår Flaggan är till största delen gul En färg som i den här delen av världen representerar kunglighet Diagonalt från det övre vänstra till det nedre högra hörnet går ett vitt band och direkt under det ett svart. De här två banden då representerar de två chefsministrar som styrde landet tillsammans och som efter att sultanen tog över var hans rådgivare. Det vita fältet representerar första ministern och är lite bredare än det svarta fältet som representerar andra ministern. Säger mm. sig och i mitten, ovanpå allt det här, så finns Bruneis statsemblem som går helt i rött och bland annat innehåller en flagga, ett kungligt parasoll, två vingar, två avhuggna händer som ser ut att vara avhuggna en bit ner på underarmen ungefär, mm. och en halvmåne. Mm. Usch. Det roligaste med det här landet, ja. det är namnet på deras huvudstad. Begawan. Yes! Ja. Vad stöd jag kände mig som kunde det. <laughs> <laughs> ja, det var en sak som vi fick lära oss på geografin i, i högstadiet. Det var dels Brunei, Bandar Seribegawan och Oagarugo. Just det. Mm. Ja. Sen så brillerade ju nog Nuku'alofa vid tillfälle som vi har berört ja, tidigare okej. i den här podden Och Antananarivo. <laughs> <laughs> Huvudstad på Madagaskar, för er som inte vet. Precis. Mm. Och, ja, Bruneis flagga är Nej Alltså är... Nej. Två, tre kanske Ja Jag lutar ju åt fyra Oj, ja, du är ju generös idag Ja, men det, återigen så den här, jag, jag tycker ju inte att den är så Fruktansvärt häslish Som du gör uppenbarligen Ja, den är gräslig det, tycker jag Ja, men det, det är ju Det där röda emblemet Som förstör lite grann, tycker jag. Annars tycker jag den är originell. Och Alltså, även om den är asymmetrisk. Alltså, jag tycker ju att det ser helt okej okay ut ändå. Det, det är ju de, de två händerna som är liksom, gör en lite morbid. Liksom. Men i och med att jag håller på och, och plöjer igenom Dexter just nu, så... Så kanske jag har en färgläst för att avunga händer just nu. Ja, det är ju passande att de är röda Ja, verkligen. verkligen. Men jag tycker ju heller inte att, jag menar, så som Heraldis är intresserad också, så är det ju det här med att lägga vitt bredvid gult i bara, Nej! nej det... Sluta, så ni får inte göra så. Ja, nej, men det, det kan jag hålla med Inte vackert. Nej. Jag hade ju, apropå vi sa att vi skulle återkomma till Fiji. Jag skrev ju ja. ner några bubblor här. Yes. <laughs> ja för Jag kan inte bara nöja mig med de här två och, och, Utan det finns ju fler Du var inne på bland annat Myanmar ja, just det. Burma Hette det tidigare den, den pajas ju lite av att det är en vit stjärna i mitten Som är så inihop stor ja, Det ser ut som att någon har klippt ett stort hål i den bara Ja Det <laughs> ser inte klokt ut Men, eh, Sen hade jag även sypen, vilket jag var Den var liksom så här. På gränsen till att komma med på de här två, men jag valde Etiopien. Mm. Ja. Det gjorde du rätt. <laughs> ja. Vitryssland. Ja, den, den är ju mest tråkig egentligen. Ja, fruktansvärt tråkig. Komorerna, apropå gult och vitt bredvid varandra. Men Därför? också bara så här osammanhängande. Det är väl lite spexig annars. Ja, fascinerande. Den har vi sett betydligt, de har ju haft vidare på ja, så när jo. de har spritt ut lite, lite text här och vart. Ja. Och Fiji. Alltså, den var med där. Ja, den var med där. Men det är ju, och det är ju liksom så här, att bryta av mörkblått mot någon sorts ljusare havs turkosblå variant ser för fan inte rimligt ut, alltså. Jag tycker det är, det är lite uppfriskande mot de som kör den här tråkblå färgen över hela alltså som är samman som Så Då är det lite roligare med de som varierar sen. Tycker inte du? <laughs> Nej. Det är fan. Jag har svurit massor. Det är... Din son får inte lyssna på det här avsnittet. Nej, han får inte lyssna alls. Det här är barnförbjudet. Alltså. Men vi har ju... Ja, visst det. Mycket ämne. Efter att ha pratat fulhet så... Så det är min typ av Det kommer säkert bli några tråkigare ämnen. För att du har ju dragit så roliga saker. Jag drar mest nationsflaggor i fantomsflagg uh, name June-mitt världsdel. Det är nu det blir kolonialflaggare. <laughs> jag tror varmt att det kommer en bra june bara för det? Här, den här tar vi. Kan du stå på Vi räcka upp? Korsflaggor! Ah. Kul! Mycket bra! Ja, det stämmer. Innefattar det även eh, alltså alla typer av kors? Andreas kors, eh, skandinaviskt eh, kors. Eh, ja, det borde du väl göra? Ja. Bra. Flaggor med någon form av eh, korsning på. Ja. <laughs> ja. Där hade vi kunnat säga morskning korsning Ja. Men vi har ju en utmaning kvar. Ja. Det var ju du... att vi hade det. Annars hade. <laughs> ja. Nej, men det är i linje med ämnet för podden. Ja, precis. En ful avslutning på en ful... Ja. Du utmanade mig. Det gjorde jag. Jag skulle hitta djur på flaggor. Ja. Jag skulle väl hitta hur många nationsflaggor som avbildar djur. Vilka djur? Vilka djur. Och om det var... Den tyckte jag också var kul. Något djur som inte finns på den här flaggorna. Men som jag tycker borde finnas. Och varför. ja Typ så. Jag har räknat lite då. Hur många av världens nationflaggor som avbildar djur i någon form det är ju lite olika beroende på hur man räknar. Räknar man länder som emellanåt har med sitt satsvapen. Typ Peru, Bolivia, Venezuela. Och då blir det 24. Räknar man dessutom in Zimbabwe som vi avbildar ett uthugget djur så är det 25. Ja. Och de här Uthugget djur? Ja, alltså Zimbabwe-fågeln som avbildas där är ja. ju då framskarva. Det är ju en örn som ja. är framskarvad i någon sorts... Så. Ja, men den måste ju räknas. Ja, och måste... venezuelas stadsvapen är väl också allmänt vedertaget för att den ska kunna skiljas ifrån... Det är Ecuador du tänker på då, tror jag. Ja, den ska kunna skiljas ifrån typ Colombia och Ecuador. Och... Ja, Venezuela har ju redan stjärnorna på där i mitten. Ja, ja, ja. De okay. brukar ju ja, du... ha samma storten uppe i höjret. Ja, just det. Oh. Men jag räknade, in, jag räknade in dem i alla fall. Ja. Och då är det 25 flaggor. Djuren då? Det är... Och det här, nu blir det, det här blir ett riktigt zoom ja. <laughs> Nio olika örnar ja. Två kor En drake Två kondorer En alpaka En papegoja, Fem lejon En duva En praktketsall En fregattfågel ja, känner En get En skallerorm En uroxe En paradisfågel En vikunja en trana och en häst. Sådär, ja. <laughs> så ska det se ut. Och då är ju frågan, vilket djur är det då som inte finns men som borde finnas? Mm. Jag tänker, det ligger ju rätt nära till hans att säga något nationaldjur, mm. tänker jag. Mm. du är ju inne på det här att avbilda någonting på flaggan som särskiljer. Mm. Så. Och att avbilda bara random djur vilket som helst, det känns lite som, varför då? Mm. Så. Det mm. blir bättre om något som har anknytning till, till landet nånting som landet är känd för mm. Jag har ju... det, det kan ju lyckas bra ja. Papua Nya Guinea är ju ett Ja, verkligen och, och fina, unika djur som varit uppe för diskussion på flaggor ja. Det är ju exempelvis kängru och kiwifågel ja, ja, För precis. Australien respektive Nya Zeeland ja. Eller varför inte kanske ge den ryska björnen Eller det finska lejonet lite uppmärksamhet mm. Eller en sak som jag, som jag nästan valde Svensk tiger <laughs> Ja, det skulle kunna vara ja. Men i fall Mauritius borde krydda sin flagga Med sitt nationaldjur ja. En dront Självklart. Och det är ju här då För du sa ju att du skulle inräkna sig med en fantasidjur Draken ja. var ju med. Ja. Här till Precis. Och mitt val Faller inte på något av de här mm. Utan på ett land som Som jag tänker Det kanske skulle kunna funka för det här landet är egentligen inte självständigt. Men det mm. kanske håller på att bli det. Det är nämligen så att eh, landet är Skottland. Ja, det var det första jag tänkte på. Och där har de haft eh, folkomröstning om självständigt. Just det. det blev ju nej, men Sen man höll ju frå man har mm. frågan på nytt efter mm. Brexit-omröstningen, precis. Och skulle Skottland bli självständigt så tänkte jag att ja, men då kanske de vill ha en ny flagga. Och då tycker jag att varför inte sätta nationaldjuret på flaggan? För Skottland har ju nämligen inte vilket nationaldjur som helst, utan en enhörning! Ah. Mm. Enhörningen utsågs till Skottlands nationaldjur redan på 1300-talet faktiskt. Ja, ja. Och en orsak säger att enhörningen enligt gammal tradition är lejonets största fiende. Och lejon är traditionellt en symbol för England. England. Oh. Så det är till och med en tanke bakom att ha en enhörning. Mm -hmm. Så det är mitt förslag. En oh. enhörning på den skotska Men yeah. Det ska se ut i övrigt, det har jag inte riktigt besättning för än. Men någonting sånt kunde mm. väl vara trevligt. Ja. Sen vill vi också ha en kentaur på Irlands. Ja, varför inte? Det är väl mm. alltid kul. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det var det. Ja. Var det. Oh. Ja men tack, bra jobbat! Det var, det, det var så, så roligt så. Men ja. jag har ju en utmaning till dig. Ja, det blir spännande. Jag har funderat och fnulat och lagt ner mycket tid. Mm -hmm. Just tid var det som jag landade på. Oh. Jag vill väl att du tar reda på vilken nationflagga som har använts kortast. Alltså, nuvarande... Eh... Jag tänker att det behöver inte vara en som används nu. Utan det är någon som har använts en kort period. Men det ska vara en flagga för en stat som vid användandet var självständig ändå. Okej. Okay. Så ändå flagga för ett självständigt område även om flaggan inte behöver användas nu. Okej. Okay. Och nationen behöver inte vara självständig nu heller. Men just då när de hade okay. precis den flaggan. Okej, okay. det här blir eh, kul och <laughs> svårt. <laughs> Väldigt svårt känner jag spontant. Ja, alltså det, det känns ju som att jag. Det skulle ju vara svårt för mig att säga att. Nej, där hade du fel. Ja. Så. För att vem orkar ta reda på det? Jo, ja. du. Ja, just det. Men jag tänker, har därför, val. jag tänker ändå att din heder ändå gör dig tvungen att leta upp. Jag förlitar mig i stort sett enbart på min heder i de här sådana ja. Så det tänker jag. Ja. ja, men det ska vi lösa. Flagga som används kortast tid. Mm. I fix. Det är bra. Ja. Det var allt då. Ja mm. Ska vi eh, Tacka för visat intresse Ja vi får göra det Och eh, mm. i 2017 års Andra flaggpodd så pratar vi alltså Korsflaggor ja. Och eh, för den som vågar Gå in och titta på de här hiskligt Fula flaggorna eh, Så är det flaggpodden.wordpress.com eh, Som ger. Precis mm. Varning utfärdas Ja jag vet inte om jag kommer att våga titta själv när jag lägger ut dem. Nej. Vi får väl se. Å andra sidan så har ju eh, Pocatellos tidigare flagga redan eh, placerats på vår hemsida. Så, eh, ja. ja, upprepade gånger dessutom. Ja. Så att vi har ju utmanat övrigt förut. Mm, verkligen. Så var det. Ja. Ha det fint tills nästa gång. Det är just det. Ja. Må väl.